Про красу їхнього міста, про перспективи з їхнього спільного бізнесу, про самотнє життя у найманому помешканні, про вік, в якому всі хлопці вже мають усе, що належить – сім'ї, дітей, будинки, а він з усіма своїми заслугами перед фірмою, з правом на пенсію, досі живе як неприкаяний, як самитній вовк, без хати, без надії, без людини поруч, яка б його зрозуміла – а він би в свою чергу розумів, баріг, додав леліяв. Такі солодкі слова. У виконанні чоловіка сто жінок зі ста слухають спершу з недовірою, а потім з насолодою. А мріють про те, щоб їх буде раз у житті почули. Півмільйони. Такі прозорі натяки, настільки прозорі, що аж дно видно, свідчать лише про одне серйозні наміри. Валі довелося почути таке уперше. Цей комплекс – тихий плюскіт води, муркотіння гондольєра напівіталійською, запах дорогого чоловіка поруч, слова, від яких паморочиться голова, і головне – браслет на зап'ястку. Цілком реальне підтвердження серйозності цих слів – цей фантастичний комплекс розчиняв під ногами тонку опору здорового глузду і тверезої обачності. Усе видавалось надійним, певним, розкішним. Наче ця гондола з міцного дерева з новим оксавитовим оздобленням. Забувалось лише про те, що уся ця споруда на воді і досить непомітної шпаринки, щоб вода наповнила човен, і тоді все, і нове міцне дерево, і оксамит, і гондольєр з екзотичним іменем Джузепи, і самі вони опиняться на дні озера. У кишені Георгія Аветисовича проспівав пісеньку з кінофільму Хрещений батько телефон. Просять повернутись. Не ми одні хочемо покататись, гостей багато, зітхнув Жора і гукнув Степанові Джузепе, щоб веслував назад. Ми покатаємось до схочу іншим разом. Давайте завтра. Завтра? Завтра я, мабуть, не зможу. У мене ділова зустріч. Гарячково почала шукати пояснення Валентина. Яка ще зустріч? Знову накрив її пальчики гроном бананів Георгій Аветисович. У жінки з вашою зовнішністю не може бути ділових зустрічей. Тільки любовні. Або всі чоловіки вашого міста ненормальні. Клянусь честю. Вони і справді ненормальні, подумала Валя і вголос сказала. Я жінка, яка сама заробляє собі на життя, і у мене немає коханців, тільки ділові партнери. Джузепе саме встиг довеслувати до невеличкої пристані, де на гондолу вже чекав новий екіпаж. Найпочесніші гості. отой От лисий киянин із Софією Андріївною, та сама пані-господиня Нінель Йосипівна і Маркіян. Валентина ледве не впала від такого розкладу дам, валетів, королів і тузів у переміж із шістками. Скориставшись хвилиною, коли Георгій Абетисович викликав шеф-куфаря, Валя знайшла Антонету. «Антонеточко, що це означає?» Показала у бік гондоли, яка віддалялась у темряві озера. Анета намагалась нічим не показати свого справжнього ставлення до всього, що відбувається. Знала, на неї зараз дивляться десятки очей. Кожен ставить подумки те саме питання. А що це означає? І тільки Валентині вистачило наївності запитати в голос. «Думай сама. І взагалі, давай не тут. Народу сама бачиш. І вуха на кожному ліхтарику. Поглянь краще, який чудовий вечір!» і зітхнула так важко, наче вечір ось-ось мав вибухнути грозою. Валя спробувала уявити, що коїться зараз в душі спокійної, навіть усміхненої задля чужого ока, Антуанетти. І не могла. Це, мабуть, шпигунську школу треба закінчити, щоб виглядати травневою трояндою посеред січневої хуртовини. На щастя, Подорож у Гондолі не могла тривати довго. Біля дебакадера нетерпляче постукувала каблучком молода дружина чергового прокурора, які змінювались так швидко, що годі запам'ятати.